بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الاولين والاخرين حبيبنا وشفيئنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تو kwa tunaendelea na mfululizo wa dalasa zetu juu ya tafsiri ya Quran tukufu wa totolo adam kama itakavyosikika insha Allah Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam watlu alaihim naba abni adam bil haqi wasome waamini wasome wa yahudi wasome washrikīn wasome watu wa kawaida wajue habari ya qissa cha watoto wawili wa Adam kwa ukweli iz karaba, wakati watoto hao walipotupeleka sadaka zao fatukubila min ahadayhim ikakubaliwa kutokana na mmoja tu katika wawili wale wala miukubaliwa kutoka kwa mwingine iz qarraba walipotoa na sadaka zao fatukubila min ahadayhim zikakubaliwa kwa mmoja wa lam yutaqabbal min al-akhar wa la suka baliwa sadaqa pili zilikubaliwa sadaka za, za habil zikakataliwa sadaka za kabil ambao hiyo ilikuwa ndio uamuzi wa mgomvi wao waliokuwa nao ugomvi wali uliokuwepo baina ya kabil na habil kwa kutaka kutatuliwa ukweli nani anastahili kumwua la buda badala ya iklima Hiji kisa sakenapafamia kama lilivyoelezwa wa fasirin na ibn abbas na Muhammad Ali sabun na wengineo ni kwamba baba adam na mama hawa walipoanza kuingia katika mazazi walikuwa na watoto wawili wawili mke na mume na katika sharia yao walipangiwa kwamba mke atakayezaliwa na mimba hii ya kwanza awalewe na mume atakayezaliwa mimba ya pili na yapiili amwoe alizaliwa na mimba ya kwanza kwa kubadilishana kwa sababu bado familia ya kibinadamu ilikuwa bado ni fupi lakini haja ya kuikuza ipo Mwenyezi Mungu akawekea sharia hiyo lakini huyu Kabil alitaka kuwa mkaidi alifanya ukaidi Akashikilia kwamba lazima ayapee yule yule ambaye wamezaliwa pamoja. Haabil yeye alikuwa tabua amri abihi chini ya amri ya baba yake. Kila yote Kwa, Kwa hivyo kutokana na hali hiyo katakiwa watoe sadaka yule ambaye itatakabaliwa basi ndiye atakemoa bila Na yule aliyokuwa haikutakabiliwa sadaka yake basi amwowe ya iklima Matokeo ya ni kawa ikawa iliyotakabiliwa ni ya Pasangalia aya kisa kitakueleza. Qal yule ambaye hakutakabaliwa sadaka zake alisema la aqtulannak nitakuhua. Kala, akajibu mwenye kuwalikiwa kifo Innama yatakabalu Allahu min al Kwa hakika anayemtakabalia Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mwenyezi Mungu hutakabili sadaka na ibada zinazotokana na upacho Mungu. Sasa wewe umetawaliwa na nafsi yako tu, humchi Mungu wewe ndio mnaotakabili wewe. Lakini ikiwa uone wa umozi wako la in basatta ilayya yadaka liqtulani kama utanyosha kwangu mkono wako kwa ajili ya kuniua ma ana bi basitin yadia ilayka liqtulak mimi sitaonyosha mkono wangu kwako kwa ajili kwa ya kukuua Inni akhafu Allah mimmna mughaba Munjezimu Rabbil alamin min wadab dote mlesi wa jumbe wote malikul wote inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik mimmna takani kungojew wewe uondoke na dhambi zangu pamoja na dhambi zako fatakuona min ashabin nar ila mwisho wake wewe mtu wa motoni wadhilika dhalika ul zalimin na hayo ndio malipo ya mazalim fatawat lahu nafsu Mwenyezi Mungu anasema ikamzaini Qabil nafsi yake katla akhihi Kumuua ndugu yake Habil fakatala na moja kwa moja akamua fasbaha minal khasirin, na kaba kikuwa yeye katika watu wale walio hasara Bwana Qabil alipokushamua ndugu yake Habil ilikuwa hajui afanyeje kwa sababu hicho ndio kifo cha kwanza ilichotokea duniani hajulikani mtu akifa afanyaje hajui yeye mwingine yote fabathallahu muraban yabahathu fil aahu mwenyezi Mungu akamtumia kunguru wa wili mmoja wakapigana waka na mwenzake mmoja akauliwa yule ali huwa sura ya kuchimba mshimo katika ardhi na alafu wakamburura yule mwanzake alimua akamfukia kwa michanga ile ile aliyokuwa amejimba kongorogoyo leورياo ili kuja kumonyesha kabil kaifa yuari sau at'a khih namna ya kuustili mwili wa ndugu yake Kala, baada ya kuona kwamba amekuwa mpumbavu kiasi kikubwa mjinga aliyokuwa hajo chochote akasema ya wailata lo ule wangu a wana an akuna mithla hadhal ghurab mimi huwa mimmi nashindwa kuwa mfano wa huyu kunguru fa uwariya usawatafi nikastirimu ileo ndugu yanga fa asbaha minan nadimin akabaki kuwa katika watu wenye kujuta mwenyezi Mungu Mtukufu wataala wa Taala anasema min ajili dhalika kwa ajili ya tukio hilo katabna ala bani isra'il Tuleka sheria kwa bani israeli annahu man qatala nafsan bighayri nafs kwamba yoyote atakemua mtu bila kutangulia kuwa yule amu au bila kuleta ufisado wote katika maisha ya jamii katika dunia katika dunia faka annama qatala naasa jami'a waje huyo hukumu yake na madambi yake makosa yake atakayabeba ni kama aliua wa watu wote duniani wa laqad ja'at-hum rusuluna Munyezingo anasema kwa hakika waliwajia Bani Israili wajumbe wetu bilbayinati pamoja na hoja za wazi thumma inna kathira min wengi wao baada zale baada ya yote hayo pila ardhi wakabakia ardhi la musrifun wakiwa ni waharibifu inma jazaa'ul ladhina allah hakika ya malipo ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu, kinyume na sheria zake wa rasulahu, wanampiga, wanakunda kinyume na mjumbe wa Mwenyezi wakenda kinyume na miongozo yake, wayasaauna fi al-ardi fasada, na wakawa wanatapakaa katika dunia kwa ufisadi, wanayenea duniani kwa ufisadi. Hukumu yao hao ay Uongozi serikali madaraka yaliyopo nchini, ni kuwatia nguvuni watu hao na kuwaua watu wenye kufanya ufisadi mna hiyo ni kuwatia nguvuni na kuwaua au yosalabu au kuwatundika au tukataa idihim, au kukatwa mikono yao hukumu tatu ikiwa wanaua na nininyanya mali ikiwa ni kuua tu ni kuuliwa ikiwa ni kuua na, ku, na kufanya ufisadi nyingine za, zote zile za ziada ni kuuliwa na kutundikwa au tukata aidihim au kukatwa mikono yao wa arjulum ito katwa mikono yao yao min kwa kupishanisha. wakatwe mguu na mkono wa kulia na mguu wa kushoto alafu mkono kushoto wa kushoto na mguu wa kulia hiyo ndiyo maana min au yunfau min al-ardh au ikiwa ni wanatisha watu tunjiani, hawanyang'anyi watu wala wala hawawi wanaatisha tukufanya zogo na kuhatarisha amani basi hukumu yao ayun faul ni kurahamisho katika nchi dhalika lahum khizyun fi dunya hiyo ndiyo adhabu yao hapa duniani wala hum fi na adhabun adhim nahajatosha siku ya kiyama watapata adhabu kubwa illa alladhina tabu isipokuwa wale tu waliokoma Waliokoma min qabli an taqdiru alayhim qabla hamjat yankuhuni falamu juweni kwamba anna allaha ghafurur rahim munyezungu ni msamhebu ni mrahimiu ya ayuha alladhina amanu katika aya hii ya 34 anasema munyezungu enyi ambao mmemwamini munyezungu ittaqullaah Mogopeni Mwenyezi Mungu wa Betahu sila. Na mtafute kwa Mwenyezi Mungu kiunganisho chema. Tafuteni kwa Mwenyezi kiunganisho chema. Yaani fanyeni mema ambayo Mwenyezi Mungu anayakubali na anapenda, alioamrisha ili akutambue ni mponi wa haki Ikiwa ni ibada za sala, funga sadaka, jihadi taaluma za khairi miongozo kuongoza watu kwa sharia ndio wasila wajahidu fi sabili piganeni vita kupigania taa yake Mwenyezi Mungu la'alakum tuflihuna ilmfuzu inalldhin kafaru hakika ya wale walio mkufuru Mwenyezi Mungu wakashindwa kutubia law anna lahum ma fil ard wa mithluhu mahu kama atamiliki mali zote zilizoko duniani na mara mbili ama mali hizo zote za duniani wakasameke li aftadu bihi wa kataka kujigomboa na adhabu Mwenyezi kwa mali hizo min adhabi yawm al ili waepukane na adhabu za Mwenyezi Mungu ma tuqabila minhum ma tuqabila hapa wao wala huma adhabun alim na wao watathibitikiwa na adhabu inayuma Si waumini hao, si tifu hao. Hao ni wanafike Muumini hawezi kuwa na ugaidi hawezi kuwa na mapoja zozote kinyume ya hukumu za Mwenyezi Lakini hao yuriduna ya xaruju minanar. Watataka watoke motoni kwa ajili ya ujanja, ujanja wao. Lakini wapi? mwenye Mungu anaotambua ujanja wao yote. Wa ma minhaa kharijina minha. Mwenyezi Mungu anasema hawatoki hawatoki hawa hawatoki kabisa kabisa hawatoki wala huma adhabu muqim naitawhibitikia wao adhabu ya milele adhabu muqim ni adhabu ya milele na katika aya hii ya 38 anasema Mwenyezi Mungu wasari wa sariqato la kidume na jizi la kike fakattu aidiya huma hukumu yao ni kukatwa mikono yao la kiume na izlaki ke ni kukatwa mikono na zaa am bima kasaba malipo yao makasaba kwa uchumi uliochuma na ka lam min allah ni hiyo ni adhabu yao kutoka kwa mwenyezi Mungu wallahu azizun na mwenyezi Mungu ni mshindi wa mambo yake ni mwenye hikima faman taba min dhulmihi lakini aliyetubia baada ya kufanya maovu na aslaha na katengenea akafanya vizuri fa inna allaha yatubu alaihi basi mwenyezi Mungu atampokea toba hiyo inna allaha ghafurur rahim haqiqa mwenyezi Mungu ni msamheevu ni mrahmeumu alam ta'lam ibihujui wewe mnadamu alam ta'lam ibihujui wewe muislamu anna allaha lahumul kwamba ni meliki yake Mwenyezi Mungu zote vilioomo katika mbingu na ardhini yuadhibu mayasha yuagafiru limayasha anao haki Mwenyezi Mungu kumadhibu anayetaka na kumsamehea anayetaka wallahu ala kulli shay'in qadir na Mwenyezi Mungu hujua kila kitu niweza katika aya hii ya 41 anasema Mwenyezi Mungu ya ayuha rasulu ayu mjumbe wa Mwenyezi Mungu la yahzun kalladhina yusari'una fil kufur Wasikuhuzunishe wale wanaokimbilia katika kufafiri minallazina qalu kutokana na wale ambao wanaosema wakajitangaza amanna Ati tumeamini wanajitangaza kwamba wameamini lakini imani zao hizo bi kwa midomo yao tu Wala mtu qulubuhum hazuamin kamwe moyo zao wasikuhuzunishe hawa wa minallazina hadu Nawala siku zuni katika wale wayahudi ambao kazi yao kubwa naoifanya samauna li ni nikuusikiliza uwongo wakaueneza samauna likawam kwa kaumi akharini nikuusikiliza uwongo kwa kuwasikilizia wengine na kuenda kuwafikishia popoto wale Wakati wa, wa missionari wakaoenea kila upande kwenda kusambaza uwongo na kuotesha katika nyoyo za wajinga wa wasioji wa kitu Lamia atuka hawafikiku kujia kukujia hao muhammedi kwa jambo lolote la li lile yuharifuna alkalima mimbadi baadi mawaadhihi kazi yao ni kubadilisha maneno ya haki wakayeepusha maana wake. yakuluna kisha wakasema in ut tum hadha fakhudhu wafuasi wao kwamba mkiapewa haya tuliokupeni sisi fakhudhu basiyachukweni yakubali wa lam tutahu na kama hamkopewa haya mkapewa mengine fahdharu kweli yani, na hadari yani wana kampeni na kuwashawishi kwamba waamini upotofu wasiamini haki hiyo ndiyo kazi wanaoifanya wa mayuridillahu fitnatahun ayyatu allati kushatakiona Mwenyezi Mungu kufitinika falan tamlika lahu minallahi shay'an Hutoweza kumiliki huyo kutoka kwa Mwenyezi lolote adhabu yoyote uweze kumkinga ukamwokoa ulaika allazina lam yuridi allah an yutahira qulubuhum ndio wale ambao hakupenda mwenyezi Mungu kuzutharisha nyoyo zao hakupenda mwenyezi Mungu kuzutharisha nyoyo zao lahum fi ad-dunya khizyun washathabitkiwa na idhlali unyonge mateseko usununuifu kutokuwa na amani walahum fil akhirati adhabun adheem na watu hao akhira watapata adhabu kubwa Samauna lil -kathibi. Kazi kubwa alionayo hao ni kusikiliza uongo akaluna lis na, na sharia zao ni kula haramu machumi yao fa inja'uka mjezingwa ambe mtume wake watakapokuja watu wa namna hiyo wakakutaka uwahukumu katika matatizo waliyonayo mizozo itakayotokeza baina yao fahkum baina hum una khiyari kama utawasikiliza na wamtolea muzi, unaostahiki juu yao au a'ridu anhum au apuzile mbali wa in tu'ridu anhum na kama utaamua kuapuze mbali usasikilize kesi zao basi balan aduru qa shay'a hawatokudhuru wewe chochoote wa in hatamta na hata hivo kama tutakuwa hatuwe kwa hukumu fahkum bainahum bil qisti ipitisha hukumu yako kati yao kwa nilipo inallaha yuhibbul muqsitin hakika mwenyezi Mungu anawapenda waleokuwa ni waadilifu Wakaifa yuhakimuna yuhaqqimuna ka wa indahum at tawrah mwenyezi anamuuliza wake swala na, na mshangao kabisa Vipi watu hawa waje kwako kukutaka wewe uwe hakimu wao wakati wanayo Taurati fia hukmullah dani yakimul hukumu Mwenyezi Mungu tumetawalla wanazifah mganga mibadi dhalikabada hayo wamaulaika bilmu'minin Uwelewe Muhammad kwamba hawa si waumini hata chembe inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur na anambia mtume wake hakika sisi tumeturemsha taurati kwa Musa Njeli, kwa Isa ndani ya taurati huko na mwongozo wa nuru na nuru yewadilifu ya yahukumu بها النبيون huitumia taurati hiyo kwa kuhukumia mitume alladhina aslamu walio muslimu wa ka yaminu lillahi hadu ngo wana wahukumia nani liladhina hadu walayahudi wa wale ambao wanawapenda ibada walahbaru na walamu wa yahudi wataalamu wa yahudi na wabidu vile wanahukumiwa kwa kitabu hicho cha torati mahakimu na wahukumu wakitumia nini bimastuhfidhu min kitabillah wanahukumu kwa kutumia kile walichokihifadhishi kutokana na vitabu vya Mwenyezi Mungu wakaanu alaihi shuhadaa na wakawa juu yake ni mashahidi fala takhashaw nasa wakhshawun Mwenyezi Mungu anasema anamwambia umati wa, wa Islam na waumini wote msiwogope watu katika utekelezaji wa hukumu za sharia msiwogope watu niogopeni mimi wala tashtarubi hayati thamanan mkalila. na wala msijibadilishie mkachukua kwa badala ya kuzifanya kazi na kuzikumia aya zangu mkafuata thamanan mkalila kibara kichache cha dunia wa man lam yahkum bima anzal Allah yoyote asiye hukumu kwa kila alichokitanisha al Mwenyezi Mungu fa ulaika humu kafirun basi wajijue kwamba hao ndiyo makafiri wakatabna katabna tuliandika juu yao ndani ya hiyo Taurati na njili wakatabna katabna fiha tuliandikia viongozi hao ndani ya Taurati anan nafsa bin nafsa amba mwenye kuyiwa roho auliwe wa yule kwa sababu ya kutangulia kuwa wala aina bila aina na jicho akiwa mtu kafukolewa jicho na yule mmpokwe mwanzake jicho naye lifukolewe wal anfa bila mwenye kukata puwa Mwenye mnyenyekum katamwzake puwa naye yake katwe wal udhu na bila mnyenyekum katamzaka sikio na lake likatwe wasin na, bisin na mwenye mnyenyekum mwanzake jino na lake lingolewe waljuruha hatisasu na no majaraha ambayo hayjulikani kipimo chake yalipiwe kisasi fidia faman tasaddaka bi lakini hata hivyo yule aliyekufanywa uhalifu akasamehe kuchukua kisasi fahuwa huwa kafaratullah basi takuwa ni kafara yake hiyo kumfutia yema ov walioyatenda wamalham yahkum bima anzala Allah na yoyote asitai hukumu hukumu ya zotanzu jamisengo humu zalimun basi hao ndiyo mazalimu wa Zini na nafsi zao zinaya zizokuja na kubainisha hukumu za wadiliifu katika matatizo na makoseano yanayoweza kutokea katika jamii wallahu subhanahu wa ta'ala alam